Ja, men tack så mycket. Det ser grovt ut. <laughs> Nej, nah, det vet jag inte. Det känns som att denna offseason, för det är ju ett par veckor sedan jag tävlade nu. Jag körde mm. Det känns som att den offseason som har varit, har varit den sämsta någonsin. Så det känns som att man bara går runt och är liten hela tiden. Varför, var, varför är du den känslan? Vad är, det som, vad är det som är du svag? Är du liksom... Eh... Visuellt? Någonting som inte tilltalar dig? Eller vad, vad är känslan? liksom eh, Det är ju framförallt visuellt. Där. Eh, vikten är lägre än vad jag har tänkt och vad jag har varit förut. Men det känns som att jag är alltså, fetare än vad jag var på typ 124 sist. Mm. Eh, fast att jag väger typ 117-118. Mm, Tråkig. Mm. <laughs> mm. jag, jag, jag hade en väldigt eh, stor dipp typ i två... Två och en halv månad i motivation. Eh, och där tror jag att det blev att i gymmet så hade jag inte det här riktigt omfött att ta i. Mm. Eh, när motivationen inte fanns där. Jag ville inte vara på gymmet. Eh, jag ville bara vara hemma. Jag stressade mig genom pass. Och då, då tror jag att det blir så. Mm. Att, ja, men det är klart att man inte får de resultaten som man önskar. Mm. Så, så är det ju. Men sen tror jag ju att alla... Vi tror ju någonstans att vi alltid är små. Sen, sen tror jag att du är så pass avancerad. Du ser ju de skillnaderna. Men jag har ju mm. faktiskt frågat ganska många eh, atleter. Allt ifrån grymma amatörer till alltså, topproffs på i världsnivå och det är ingen som går runt och känner sig grov du vet så att man bara, shit, grov <laughs> det där, det går aldrig man blir aldrig liksom frisk från den dys dysmorphian man har dys dys men, men det tror jag man har jag tror bara för att man har en vision i sitt huvud vart man vill nå så att ju, ju mer man jagar den så utvecklas ju också den visionen, tror mm. jag i alla fall I don't know ja, jag såg något citat igår faktiskt att det var någonting i stil med att där du, alltså glöm inte att där du är idag är där du önskade att du var för några år sedan. Mm. Verkligen. Så man måste stanna upp och uppskatta det också ibland, men det, det är svårt. Det är jävligt svårt och det gäller ju livet i, alltså, vad man, vad man nu, när man jobbar och allt möjligt, liksom. mm. privat. Ja, men Precis. Så, så är det 100%. Men det där är som du säger, det är jättebra att kunna applicera det på allting. För det är bland det är så lätt att glömma eh, vart, man, vart man har börjat någonstans och vart man faktiskt är idag, oavsett vad det gäller. Men Viktor jag tänkte på eh, de flesta som är aktiva och... Hänger på social media och konsumerar träningskontent. Content vet ju säkert vem du är. Men det finns ju garanterat de som inte är vem du är. Vill du dra några ord? liksom Vem är Viktor? Vart är du född? Och uppvuxen? Hur kom intresset till träningen och gymmen? Ja, ja den, den där frågan. Vem man är? Det, det är svårt ibland. Men jag är uppvuxen i Vara, så jag kommer från Västra Götaland. Um, jag har bott här sen Jag var i, jag bott i Stockholm Sen jag Sen 2018 uh, Och jag flyttade egentligen hit Bara för att få bra giv mm. uh, Så det var faktiskt anledningen uh, Jag spelade väldigt mycket fotboll När jag var liten Och då har det varit på ganska Hög nivå, eller hög och hög Men det har ändå varit I klubbar som har varit i Division 1 Okej okay. uh, Men där någonstans För jag började i ett lag där Där jag kommer ifrån Vilket är ett division fem lag eh, Men Sedan när det blev Högre eh, Så brann kärleken Ur från fotbollen Just för att det var en sån prestationsångest Varje träning Varje match eh, Så det blev bara en ångest att vara där eh, Och det var väl någon gång när man hade liksom något, någon vinterperiod eh, som man började gymma mer. Eh, jag var också retad, inte retad, men jag blev påpekad att jag var väldigt smal i fotbollslaget. Så det var liksom en grej. Eh, och då blev det att jag istället ville ja, bulka upp och bli större. Och till slut så blev det att jag hade bulkat för långt för då min första bulk. Så jag blev lite... Eh, shabby som man kan bli ibland på första världen mm. eh, Och det var typ där som jag slutade fotboll och kom in i anämnd, träningen. Och, ja, precis. Finns, finns det någon fotbollsintresse kvar? Alltså att titta på matcher så sådär på, på, på tv? eller så där. Det har blivit mindre. Eh, det är mer typ så här om, framförallt om Sverige spelar något mästerskap eller mm. så. Eh, jag skulle vilja vara mer insatt i till exempel typ La Liga och de grejerna. Men det har typ blivit att man inte har tid för det eller prioriterar det. Mm, mm. För det vi håller på med tar så mycket tid. Ja. Så, men annars så, jag är ju intresserad av att kolla på fotboll, bara att det inte blir så mycket längre. Mm, mm. Jag bara kände så här, vad, vilket gym var det då som 2017 eh, lockade dig? Att flytta till Stockholm. Det var ju såklart eh, gymmet Stockholm. Liljeholmen. I Liljen. Ja. Exakt. Eh, för det, det var ju utåt väldigt populärt. Och det var ju typ den tiden som. Ja men alla influencers på den tiden tränade där. Typ Linus Kalén och. Ja, jag vet inte vilka som tränade där. Eh, som man såg upp till den perioden. Eh, Absolut. Nej men det var, det var och, innan och, det kom. blev. Ja, när Instagram hade Det var ju på ett annat sätt. Det var ju mindre då på ett sätt. Alltså nu är det ju ännu större. Det bara växer ju. Men det var att ja, gå in precis. på gymmet Liljeholmen var ju typ som att gå in fysiskt i mobilen på Instagram. Det var ju känslan ja, liksom. Mm. Ja. Ja. Och sen att komma, komma från ett friskisgym till det ja. gymmet för det är ändå så här bra utrustning och så. Det gjorde väldigt mycket för min produktion. Mm, såklart. Mm. Jo men det, var, det satte ju en ny standard på folks förväntan på, på ett gym. Och krav. Ja, ja exakt på maskiner, lokal känsla och, och också en liten community. För bortsett från de anrika gymmen i Stockholm som Delta och gamla progym som inte finns längre så fanns det ju inte riktigt många andra gym som hade en sammanhåll, sammanhållning för satser de där. Det är ju så opersonligt inte för att det, det var ju gamla gardet finns ju kvar på Delta, de är nu jättegamla men väldigt gulliga men, eh, men som du säger, nya gardet liksom nästa generation, det, det var ju verkligen så att det blev ett community men nu, eh, nu hänger du mest på NPC eller? Ja det varierar mellan NPC och tidigare gymmets som nu är Nordic Wellness och det är väl framförallt jag tränar ju framförallt där på vardagar efter jobb för vi bor här i Sumpan. Mm. Eh, och ja och, och på helgen brukar det bli en PC för för att få lite miljöombyte men sen är det också ett bättre gym. Mm. Mm. Mm. Ja, men det är viktigt sen där det är ju så skönt när man hittar när man känner att man fan nu är, nu är det bra. Det ger ju så mycket för ens som vi pratade om där. Alltså om man har en dipp att bara kunna komma in i en sån miljö där där det liksom andas träning och att folk är seriösa med en träning. Sen kan du ha blandat styrke, liksom lyftare, strongmans, mm. fitnessfolk, både byggare. Men, men det är liksom det här att vi är här för att vi älskar träning. Det är en jävligt skön känsla tycker jag. Mm, mm. Ja, exakt. Det gör så jävla mycket. Gör det. Mm. Så, så, så är det. Men om vi tittar på din träningsresa och din träningsutveckling. Hur, hur har den sett ut och hur känner du att du själv har utvecklats sen... 2018 inte bara fysiskt men till tankesättet och hur du har ju utvecklats otroligt mycket sen, sen dess men, men jag tänker på rent liksom träningsfilosofi och träningsprogrammering och så vidare Ja det har ändrats ganska mycket jag har gjort, jag kom in där det var ju runt 2018, då var det lite annan träning Sen 2019 då kom jag in i väldigt mycket Progressive Overload. Jag markade väldigt mycket. Det var väldigt tungt och jag tränade efter Jordan Peters. Jag kommer ihåg att jag hade Jonathan Fågelberg som coach då. Och han hade ju typ varit coachad honom en kort period. Och då fick jag i ett liknande träningsprogram. Och jag kommer ihåg den perioden för... Jag kan nästan sakna den perioden för det var... En viss känsla att alltid gå in på gymmet och vilja prestera. Och vara lite nervös också. Ja, exakt. Alltså, det var den perioden. Jag markerade en sjua på 290. Då. så Jag var stark den perioden, men det var väldigt jobbigt psykiskt. För jag kommer ihåg att de passen inför de sätten så var det så jär... det var väldigt mycket negativitet som byggdes upp i mitt huvud. Eh, och det höll på ungefär ett, två år. Hur menar du då negativitet? Alltså typ så här: Om du inte klarar det okay. här sättet så är du ju så alltså här: ja, Den personen kommer där. Alltså, Oj, det var ja. väldigt mycket sånt. Eh, och det gjorde väldigt mycket gott för min träning, men det var också på något sätt så var det väldigt. Ja, det blev väldigt negativt Till slut. Mm. Eh, negativt laddat. Eh, mm. Så där därifrån gick jag till att fortsätta med progressive overload, för det har jag gjort hela tiden. Men nu kan jag istället bara switcha till att bara ja, men prata med någon, switcha, sätta på och lurar och gå in i ett sätt att ta mig till failure utan att behöva ha de här tankarna mm. i huvudet. Mm -hmm. Jag känner igen mig i det där väldigt väl, jag skulle säga senast ett och ett halvt åren just i två övningar och det är hack -scot. och jag tycker själv att jag utvecklar mina ben både fram och bak och raka mark. Raka mark jag, visste. jag har inte de tankarna, man hade en otrolig ångest, en ångest och skam om jag inte var bättre än förra veckan. Ja. Nu under, alltså jag har så länge. Nu har jag inte kunnat träna på det sättet i slutet. Så där jag har ju förtränkt det där lite. Men, men, jag, men jag kommer ihåg också euforin efter de passen man kunde klara av det. Alltså man gick ju på moln fast, fast ja. man var helt stekt. <laughs> ja, för min, min go to där var ju verkligen marklyft. Och var det så att jag hade klarat det sättet som jag ville. då var det nästan som att, alltså resten av väggen, det kunde gå hur som helst. Alltså jag... det skiteri, mm. liksom, ja skiter det. Ja precis. Jag mådde hur bra som helst. Uh, och jag tror som du säger, alltså, du har utvecklat dina ben. Jag tror det kommer någon, det är någonstans i det att det är på grund av det. Och det är samma med mig. alltså min rygg, mina erectorer, mm. det kommer marklyft, från liksom. marklyften och det är ju nästan en av mina bästa musikgrupper nu mm, mm. men jag tänkte fråga dig en sak, för grejen är så här det finns ju inte bara ett svar och ett sätt till att utveckla sin fysik, man får hitta det som passar dig och, dina, och omständigheterna med skador och vad man trivs med och så vidare, men det jag ville fråga dig för jag är också så här, väldigt frälst i den typen av träning men Tror du att man kan ta den och anpassa den lite så att det inte behöver vara på den dödsnivån hela att man kan fortfarande jaga överbelastning och failure men inte på samma sätt som till exempel Jordan predikar? Mm. Jag har ju kommit in väldigt mycket på det nu i min träning att det behöver inte alltid vara mer vikt på stången eller ännu mer utan det finns väldigt mycket Fler mm. sätt att progressa på, som till exempel kortare tid att vila mellan sätten, eh, bättre utförande, eh, mer muskelkontakt. Fiberrekrytering. Ja, precis. Så där är jag lite mer nu. Och att varje, för förr var det så här, varje sätt skulle vara progression. Mm. Men det är inte så verkligheten ser ut egentligen, utan kan man hämta progression i... Fyra sätt av tolv till exempel så är det ju fortfarande en progression mm. eh, som man bygger upp veckovis hela tiden. Och på det sättet blir man ju bättre. Men, men så alltså här vill jag ändå hävda att ni båda har ju tränat liksom jävligt tungt i era dagar. Och det finns, jätte, det finns så många brukar ta upp där. Det finns ju många bodybuilders som bara ah, men, nej men nu är det liksom bara kontakt och jag kör liksom mer rep som jag gjorde förr det är mycket sundare. Ja, absolut. Men du har ju byggt en jävligt grov fysik för att du också har lyft jävligt tunga vikter i din, alltså, tidigare. Ja, så att någonstans mm, tror jag ändå att liksom, man kan inte gå ifrån helt att att köra tungt liksom. För då du kommer du behöva köra tungt. Men, och så men grejen är att det handlar om att belasta muskeln. Men sen handlar det också om att ta en muskel till eh, nu blir det engelska, men till fail. Och du kan ju ta en muskel till fail på olika sätt. Eller hur Victor? Håller du med om det? Ja det gör jag. Men jag håller alltså jag håller med i det du också säger. För att alltså säg typ en enarms Latt eh, i kabel till exempel mm. eh, Där kan man ju liksom Köra jättelångsamt eh, Kontrahera Men en jättelåg vikt Men Kan man istället göra det Med en tung vikt, fortfarande kontrollerat eh, Och ta sig till failure Så kommer man ju alltid bygga mer muskler Och det är så här, de som säger att Ja, ah, vikt spelar ingen roll eh, Man behöver inte vara stark för vi är inte Styrkelyftare eller vad folk säger Alltså, alla som är på Olympia och tävlar i Open, de mm. är starka. Mm. Så är det ju. Absolut. Eh, jag har en annan fundering mm. som jag vill kolla vad du tycker. Och det jag har märkt, och det behöver absolut inte appliceras på alla, men nu pratar jag utgår från mig själv. Muskler som är underutvecklade på mig där jag känner att jag har sämre eh, neurologisk kontakt, så märker jag att träna efter eh, progressive overload har inte gett mig lika mycket utväxling eh, som de musklerna som jag kan träna så tungt jag kan för mig, men också kunna eh, aktivera den muskeln på den vikten. Tycker du att det skulle vara vettigt att man antingen träna de musklerna lite annorlunda, kanske med lite mer kontakt och volym, eller ska man envisa sig genom att bara överbelasta. Grejen med detta är att alla tränar egentligen med progressive overlord, vare var sig de vinner mm. inte. För du kommer inte från dag ett, du kommer inte stå där med 10 kilo biceps curl, och sen fem år senare göra det också. Men det som du säger, det håller jag med om. För att man kommer av vissa musikgrupper som man kan gå lite tyngre på. Och sen vissa musikgrupper som man kanske inte kan det. Speciellt om man har någon skada. Som till exempel jag. Med mina quads som har varit ett problem. Där har jag fått lägga om väldigt mycket. Mm. Där jag har fått köra väldigt mycket pumpträning. Framförallt som pre innan något tyngre. Där jag kör benspark. Tills de är helt blodsprängda eh, och sen så går jag in i benpreps och ägspot. Mm. Dock så tränar jag enligt Progressive Overload i bensparken också även om det är pump där. Så jag loggar ju fortfarande vad jag gör om jag, en, om jag nu gör 20 reps. Då försöker jag göra 20 mm. reps nästa gång. Yep. Ja, jag fattar. Men jag tror det bara att ibland så feltolkas det även om mig att jag tänker på ett sätt 8-10 och sen back-offset 12-15. Eh, men men det, det är ju inte bara, bara det som är progressive overload. Som du säger, allt där du försöker hela tiden dra fram nålen över tid är ju progressive overload. Ja, precis. Så någonting som har blivit missuppfattat nu är ju att progressive overload... Ska vara låg volym, men så är det egentligen inte. utan Progressive overload är att man ska bli bättre över tid egentligen. Mm, mm, så det spelar ingen roll om du tränar hög volym eller låg volym. Bara man blir bättre och starkare mm. och hela den biten över ja, tid. Jo, men, du, du sa ju korrekt. Det var det jag menar Jag tror att det mixas ganska lätt. Och det jag tror det handlar väldigt mycket om att väldigt influenselrika personer som Jordan och så har nått ut i så många att man på något sätt automatiskt tänker så. Ja, jag alltså. menar, även förr i tiden om vi tittar på diskobyggare som pyramidade upp vikten, du vet så här, 30 kilo, 35 och 40, det var ju också <laughs> för de ökade ju lite grann hela tiden. Mm. Varför fel på pyramid? Du, du garvade åt det. Nej jag, nej, jag sa... Jag gillar att köra pyramid. Jag, jag garvade inte åt det. Jag sa att det var lite mer så här, diskoträning. Ja, ja, ja, jag gillar med jag står för det. Ja, det var ju väldigt vanligt förr var mm. ja, det är gammal. Men som sagt, jag alltså, sa det finns ju ganska många vägar till, som leder till Rom. Så. Ja, gud ja. Alltså, alla approacher funkar bara man eh, egentligen blir bättre över tid och eh, tänker på sin återhämtning och tänker på alla andra bitar runt omkring träning också. Mm. Precis, precis. Och wow. Man får, passa, man får bara hitta det som passar henne mm. Och vad, då får du ju, vad är det för bitar du tänker på som är viktiga för dig utöver träningen? Det är ju... Alltså alla bitar egentligen kost. Se till så att man får bra sömn. Vilket förmodligen är den viktigaste delen som jag tror många eh, tänker bort väldigt mycket. Eller tänker, eh, det är inte så viktigt. 6 timmars sömn här. Men det är väldigt viktigt. Så kost, sömn... Eh, Se till att man går på behandlingar, supplementering. Där kan man också optimera väldigt mycket med antiinflammatoriska grejer och så vidare. Så, alltså det är ju så att bodybuilding är egentligen en livsstil. Så ju, ju mer av allting man kan göra, desto bättre kommer man ju bli. Så ju bättre sömn du har, desto bättre kommer du bli. Alltså ihop med bra träning, locked in, kost och så vidare. Så är det ju. Alltså det är en helhets... En 360-modell egentligen för det, den som kan eh, maximera alla pusselbitar. Eh, plus bra genetik kommer ju förmodligen utvecklas mest. Ja, exakt. Så är det ju. Det är, det är den <laughs> exakt, biten som sagt. Ja. Men, men bara eftersom du nämner supplements och supplementering eh, hur skulle du vad skulle du säga, säg de kanske fem viktigaste kosttillskotten enligt dig Jag ska säga om 3 d D3K2 de två är absolut någonting som alla ska ha inne Utveckla dig Viktor, så att folk som inte vet vet varför Okej, okay, det är ju framförallt för alltså hjärt- och kärlsjukdomar eh, Immunförsvar och skelett och så vidare. Eh, sen kurkumin skulle jag säga. Curcumin. Eh, vilket, ja precis som är antiinflammatoriskt. Eh, vilket är jättebra. Eh, det ska man dock ta långt ifrån träning. Så tränar du på kvällen, tar på morgonen och vice versa. Eh, vad har vi mer? Jag skulle säga någon hydration-produkt är väldigt bra för när man vaknar upp på morgonen så är man väldigt eh, uttorkad. Eh, kan även tas vid eh, träning och sen kreatin såklart. Eh. Tänker du på typ elektrolyter där innan mm. eller? Ja, precis. Eh, ja, det, det är väl de jag skulle säga viktiga för mig i alla fall. Och... För det är ju många så här, så det jag, jag tänker så här: man, man pratar med folk och, och vi, vi alla, eller ja, är på ett eller annat sätt i, i branschen liksom och vissa man pratar blir de blir så förvirrade de bara vad ska jag ta liksom, jag vill ta allt men det är ju så här mm. det är inte alltid, man behöver inte lägga pengar på allt och vem fan har pengar till allt liksom, vissa, ju... vissa yngre har ju inte heller råd att ta allt så får man ju välja det viktigaste liksom det är ändå lite kul. Ja och det, det vanliga, alltså den vanligaste frågan jag tror att ni också varit med om det för med folk som inte är jätteinsatta är ju att de frågar så här: ah, Tar du proteinpulver? Att de tänker att ah, det är värsta grejen. Liksom. Yeah. Men det är ju bara protein. Alltså man kan ju, yeah. Precis. Man kan ju lika gärna äta en kyckling mm. om man vill. Så det jag skulle säga om E3, D3, K2 i alla fall tycker jag alla ska in. Och sen om man tränar kreatin: det ger ju väldigt bra resultat och det finns ju väldigt många studier på det, även. Eh, studier på att eh, det hjälper hjärnan och så vidare. Så. Kognitiv funktion, ja. ja det, det har ju blivit Precis. ännu mer nu. Eh, snack, alltså ännu mer snack kring de kognitiva eh, effekterna än bara styrka. Ja, exakt. Och det, det känner jag ibland att jag fan så alltså, det kan jag behöva. Alltså. <laughs> den där viten. ibland känns det som att man har glömt av ja. det. Men, me <laughs> men du, Viktor, som är liksom den ändå Yngre än mig och arskan. Vi säger så bara. <laughs> får inte säga hur gamla vi är. Men eh, jag tänker ändå. Men, och du har liksom kört jävligt hårt. Du är jävligt stark. Eh, stor, grov och allting. Tänk, finns det någon tanke i ditt, din hjärna. Och din planering och ditt liv nu. Om så här? hur ska jag hålla en längre... Mm. Alltså hela livet. Eh, och liksom försöka... Finns den tanken hos dig? Eller är det någonting man bara... Ah, shit, jag tänker på det där om tio år liksom. Äh... Inte. när jag gick in i detta, den här tanken har ändrats ganska nyligen skulle jag säga, för när jag gick in i detta då var det typ så här, ja, all in på detta eh, ja men är det så att man dör lite tidigare vad spelar det för roll liksom eh, det var så jag tänkte då nu är det lite mer typ så här, mm, fan eh, jag vill ändå så här vara kvar kanske bilda familj eh, Flickvän väldigt mycket mer prioriterad än detta till exempel. Så på det viset har det utvecklats väldigt mycket senaste, ja, senaste halvåret skulle jag säga. Mm. Börja den här uppskattningen av det, det, det som har varit... Precis, precis. Det andra, ja. Nej, men det är kul att höra för man är olika och jag, jag tror alla som håll på med det här en del, känner igen sig det här, att man bara liksom, det är bara det som gäller. Mm. Och det är väl det som krävs mm. lite för att man ska ta sig någonstans. Alltså man måste ju någonstans satsa, men det är ändå skönt när man får den här kontrasten kan jag tycka. Mm. Men jag kan tycka ja. ibland att det behöver absolut inte gälla alla, men ibland när man hittar harmoni i allting så kan ens utveckling också bli bättre. Uh, det för det också. finns ju uh, vissa personer som man har sett och man har säkert varit där själv också under åren, att alltså det finns inte en minut under en vaken tid där man inte tänker eller pratar eller surfar om träning. Att det blir nästan lite destruktivt på något sätt för att allt annat är helt oväsentligt. Men om man har, som du säger, en balans och harmoni kring saker, så tror man, jag tror att man hamnar i ett bättre mentalt läge Ja precis, så det är där jag har försökt hitta det senaste, för förr har det verkligen varit så här, både i allt, skit i allt annat Ett bra exempel på det är till exempel mitt ex som jag var tillsammans med, då var jag som Och då kunde det vara till exempel att, om hon frågade, ska vi gå till Malos media. Jag har 10 000 steg per dag. Jag ser att ah, jag har redan tagit 8 000. Nej, det kan inte gå. Mm, mm. Och så, sådana där grejer. så alltså Det är så löjligt egentligen. För att man ska kunna hitta på saker. Utan att bara tänka att ja, men bodybuilding är all. Mm. Jag behöver naila varenda dag till 100%. Um, för om man bara tänker så hela tiden så kommer man inte må bra till mm, mm. Och, och sen är det skillnad också liksom vad man är, det är ju klart att när man gör en satsning det blir ju en väldigt satsning. då är det klart att man kanske är lite mer hård med de där grejerna men sen finns det ju de ja, som kanske exakt. behöver släppa man blir liksom, man kommer in i det där liksom hela året runt liksom. um. exakt, så det där var ju jag när jag off-season mm. och då är det lite så här, ja men off-season spelar väl ingen roll egentligen mm. Mm, mm. Okay. vad heter det vad tycker du är absolut roligast och mest lärorikt när det kommer till, till det här eh, livsstilen och, och, och så? Eh, och vad tycker du är det mest tråkiga? Oj. Eh, jag vet inte riktigt vad du menar, men... Eh, alltså typ känslan av att vara stark, känslan av att vara muskulös, känslan av att tävla och visa vad du har snyckrat på, eh, endorfinerna efter det du dratt 280 mark sju gånger. Förstår du vad jag menar? Det kan jag ju kanske ja, eh, vara jä, jävligt kul. Eller att liksom vinna tävling efter tävling. Alltså, eh, alternativt, lärdomar mm. som man tar av leva den här munkstilen för att kunna applicera till annat i livet. Det var lite så jag tänkte. Ja, alltså för många som jag följer och som jag pratar med så tycker ju de att Träningen är ju det som är det är liksom. Men för mig är det, alltså det är bara att jag vill se bra ut och stor. Det är det som jag drivs mest av och att se bra ut. Utveckla min fysik och för varje gång jag tävlar att vara bättre. Mm. Sen så tycker jag också att tävlingsbiten är väldigt rolig. Jag älskar tävlingsbiten. Mm så jag skulle säga det är de två som jag tycker är roligast. Mm, mm, mm. Jag önskar inte det var att träningen var roligast men jag tycker tyvärr inte det. Mm, mm. Ja, men det är ju väldigt individuellt. Mm, många, gånger är, många gånger är det bara att eh, jag är där för att jag måste. Mm, mm. Men är det så att när du är på gymmet tänker du så här när du kör en övning alltså kan det vara liksom en, en loop i ditt huvud typ att ja, men nu eh, tänker jag med mina ben på scenen liksom, så nu måste jag göra liksom, fem reps till eller liksom? Uh, inte när jag är på gymmet, nämligen, Men inför gym Är det väl mycket sånt uh, Jag kan säga För jag tävlade ju 10 och 11 maj i Sverige Och jag kan säga Att jag har kollat på streamen En gång per vecka uh, Efter det Och det är ju Jag vet inte hur många veckor det är nu Men det är ju mm. 20-30 ja. veckor uh, Och det är ju bara för att ja, men, Se vad jag kan förbättra Få motivation och framförallt inför benpassning. För jag vet ju exakt vad det var som saknade sist och det var ju ben. Så då kollar jag ju framförallt på det inför ben för att ja, men, tagga till att okej okay, måste du ja, men, få upp de här inför nästa gång. Finns det något annat som du kollar på också för att bli inspirerad? Alltså så här innan träningen eller så här. Äh. Utom dig själv. Mm. <laughs> <laughs> jag är fan jag är egocentrist. Men äh... Det är faktiskt inte det. Så jag tycker det är skittråkigt att kolla på när folk tränar. Det är ju framförallt... Jag är lite aktiv på Youtube ibland. Vilket är tanken att jag ska bli mer aktiv nu. Men jag försöker att spela in så lite som möjligt inne på gymmet. För att jag tycker också det är tråkigast att kolla mm. på. Så det är inte så mycket som motiverar mig än just mig själv. Egentligen. Mm. Mm, nej men det, det är ett bra svar. Man, man ja, det är ju som man o är. Liksom. Man olikheter. Man liksom. är olika. <laughs> mm, mm. Men, men som samma man kan ju drivas av olika saker. Ibland, jag kommer ihåg förr i tiden innan träningen, då brukade jag kolla på filmen Gladiator. Alltså typ kanske jag sett den hundra gånger. Eh, Någon får hang -ups. <laughs> ja, exakt. Och ibland kan jag kolla på en, en highlight på en UFC-match. Alltså bara för att liksom... Vad nu jävlar. Men, mm. men, men som sagt, jag, jag konsumerar ganska alltså mycket, all, all typ av content. För att bara tagga till i några mm. minuter. Så där. Men... Jag kommer ihåg för min satsning, för då såg jag... Jag vet inte om ni har sett den serien på Netflix-buren. Det är någon fighting-serie. Mm. Fransk. Den kollade jag på en gång och då blev jag så jäkla motiverad så det blev att jag kollade på den två eller tre gånger till så sådana grejer kan jag ändå gå igång på Har du, Vi pratade om det i tror det förra avsnittet eller förra, förra hur man kan så här, snöa in på saker först, först ärskar ni inne på vad var det, björnkött eller vad var det? och sen... Ja, men, ja, ja, men jag, jag kan ju... Ja, ja, äh, jag, jag måste ju berätta. Ja. Jag kan ju kolla på de absolut skummaste grejerna på diet. Och det är inte så här mat cravings. Jag sitter och kollar på björnjakt och hur man tillagar björnkött i sitt eget fett, vet. Så här. Ja, just det, så var det. Så alltså, ja. det var ju snö in nummer för den tävlingen. Sen när nästa tävling var ändå precis efter nu då... Då var ju nästa grej, vad var det? En viss, en viss växellåda som du har fått dille på i en viss bil. Ja, alltså, alltså, jag, kan, så jag kan ju snöra in mig på grejer. Du vet, så så min fråga är har du några sådana här psykotiska eh, tendenser när du går in och bara under det då, för man blir ju lite knäpp eh, Snör in på någonting? Är det liksom någonting som du har gjort någon gång? Och såklart vad snör du in på i sådana fall? Uh, nej, alltså ganska tråkigt svar men jag tror inte det, utan eller, tidigare har det varit att man, som, som alla, man konsumerar otroligt mycket matvideos mm, på Youtube. Mm. Eh, men det har försvunnit de två senaste satsningarna. För att jag mår mycket bättre av att inte kolla mm, på sånt. Samma här. Det är någon månad mognad. De, de två mm, mm. Ja, exakt. Så de två senaste så har det verkligen inte varit någonting. Utan det har bara varit att jag gör mig rutin dag för dag, kollar på lite serie och sen går jag och lägger mig mm, mm. Jag, jag vet att många nätshoppar. Mycket så här onödiga grejer som sen inte kommer till användning. Sån här typ Någon satsning var att jag köpte väldigt många jordens skor mm. I alla fall. Men eh, det var bara en satsning. Annars så, ja, jag är ganska lugn på den här mm. fronten. Alltså. Mm. Ja, men roligt. <laughs> Då är det ändå att man behöver, alltså under satsningen, man behöver ändå spara pengar för alla... Alltså tävlingar, det är i... Ja, ah, fy fan. Och, alla, och, så här, och vill man ändå ha väldigt bra kostutskott alltså man kanske lägger mer pengar på mer kostutskott, kanske någon mer också. behandling. Bättre mat av bättre, man, bättre ja. kvalitet. Så att allt går ja. ju upp, liksom, några, några hack ja. eh, i, i kassan, liksom. mm. jag, har, jag har en, en fråga till Linja, innan det går in på dina snabba. Victor, om du idag eh, skulle ge dig själv råd 2018, precis när du hade kommit igång, när det kommit till träning, vad hade du sagt till dig själv? Uh, när jag kommit till träning Jag tror att jag hade sagt till mig själv att uh, försöka, för jag tror jag tappade ganska mycket där, alltså mycket produktion, att försöka uh, inte tänka bara att vikten ska förflytta sig utan att vikten ska förflytta sig med eh, musklerna också och att det ska vara muskelkontakt och fiberrekrytering och så vidare, så det skulle jag säga mm. Gott då, grunt. är du redo för lite snabba frågor? Ja. Yeah. som kanske inte blir jättesnabba, men vi, det är tanken men sen kanske de inte blir det, men vi ser Nej. vi börjar med <laughs> ja. en, en, en, en en uppvärmningsfråga här eh, vad är det konstigaste någonsin mixat i en protein eh, Ris och kyckling. Du har gjort det, alltså fy fan. Vi vill ha, <laughs> sen vill vi ha en backstory på ändå. Ja, det har ju varit att... Jag har ju alltid haft min mat ganska hög. Så det har ju varit att... Det har varit jobbigt att äta ris och kyckling. Så då är jag ju mixat det istället. Mm. Men grejen är att det smakar inte så konstigt. Det smakar bara... Ja, men, ris och kyckling. Som, Ja, alltså det smakar som soppa. Ja. ja, typ saltad soppa. Ja. ja, men där har ni ett tips alla som lyssnar. Det är inte så mycket värre än så. <laughs> eh, men det är bra att vi pratar om kyckling och ris. För om det var, kyckling och ris var förbjudet i Sverige, vad skulle du äta istället för att överleva prep? Eh, oj, jag äta... för att överleva prepp så skulle jag äta cream och för... Det är det godaste som finns på det. Ja, det är så jävla gott. Alltså. Ja, det är sjukt. Men det är också det äckligaste som finns off-season sen. Ja, för det blir mycket att ja. <laughs> det, det blir så mycket. Vi ja. ja, mm. det, det, liksom. det, det. Vilken är den mest ologiska fitnessmyten som du fortfarande lite lite tror på? Myten. Oj. Till exempel så här: Du måste gå morgonpromenad för då bränner du mest fett, till exempel. Eller någon sån ja. grej. Alltså, det är som liksom <laughs> något sånt. Ja, jag förstår. Uh, ja, Det är så svårt uh, det, skulle nog, det, det skulle nog vara det För att Jag kör ju min cardio, För det blir så, jag kör min cardio på morgonen mm. Bara för att jag känner att det bränner mest Nej, Men jag är ju likadan, jag ska inte ja, stäcka en sol med det jag, likadan. <laughs> jag tror att det är många som kan känna sig Även om vetenskapen Så Jag tänker ändå så att du är tom på glykogen Och ja. inte käkar någonting alltså, Det känns i alla fall mycket bättre Ja, men var skönt att vi är ja, tre här i alla fall. Det är bra. Mm. <laughs> ehm, då ska vi se. Vilken övning hade du tagit bort från världen om du fick bestämma? Mm, jag skulle säga typ eh, Är det den här eh, hexprän som går så. Ja, ja exakt. Ja, den, <laughs> den ska jag förbjud. <laughs> <laughs> ja. ja. ehm, ja. Vilket livsmedel hade du kunnat tävla i att äta mest av Livsmedel. Så det är inte en maträtt utan det är livsmedel. Då. Exakt. Typ ris eller korv. eller ja. ja, ja, ja. Um, men, uh, ska du säga köpbelägg känns ganska lätt att få i sig? Mm. Bra svar. Ska du vara ett visst märke på den? För det kan vara känsligt. Är det Nej, mamma Jag ser väldigt. Uh, <laughs> ja, jag tror uh. det. Jag är ganska. Uh, inte. Vad säger man? Kräsa. Uh, Nej, även då blir det mamma skans fisbullar. Eh, om du fick byta kropp med någon i bodybuildingvärlden i Sverige för en dag död eller levande vem hade du valt och varför? Oj, oj, oj. Eh, vilka har vi som är levande? Vi har ju typ Samir Trudy som är bra. Mm. ju. Eh, han är lite för kort dock tycker jag. Så det skulle jag inte vilja. Nu skulle vi säga vilka, vilka har vi som tävlade förr? Det är för Ingvar Larsson vi Anders hade Grape, Johan Oldermark Grandeheim. Grape eh... Grape skulle jag säga tror jag mm. i hans prime mm. ja. han är inte heller jättelång Fast han är inte kort heller vi skiter i det man får ha platåskor eh, vad är det mest extrema du gjort bara för att få i dagens proteinmål eh. var det att mixa eller har du gjort något ännu galnare Nej, alltså det har ju varit att eh, mixa maten, dricka maten. Mm. Ja. Jag har aldrig fattat folk som har svårt att få i sig protein. Jag måste bromsa mig för att inte få, mig, få i mig för mycket protein. Nej, alltså protein är jättelätt att få i. Det är ju carbsen som är väldigt svårt. Exakt, Så det där har jag aldrig fattat. Hur får jag i mig protein? Jag bara, hur får jag bromsa mig själv för att inte mm. få i mig protein? Där, där håller jag faktiskt med. Uh, har du någonsin ljugit för din coach om vad du ätit? Och vad var det? Vi vet att du har gjort det. Ja, jag har gjort det. <laughs> eh, jag har ju någon high nu i, på denna satsningen så har jag ju käkat någonting utöver jag har jag gjort för att jag kände att min mat var så pass hög ändå <laughs> så det spelade ingen roll. <laughs> <laughs> vad var det du åt? Vi vill veta vad det var som jag åt, lockade. Jag åt en... En, muffins, en jag. muffins. Jag trodde du skulle säga sämmla eller något, men det blev Muffins. Ja men det okej. Okay. Uh, jag fann sända egentligen. Uh, okej. Okay. Ja, då blev det inte det i alla fall. Uh, om Bodybuilding var en Disney-film, vilken karaktär hade du varit och varför? Uh, Hercules. Oj. Är det Disney? Ja, uh, uh, vi, vi räknar det som Disney. det. Hercules tycker du? Uh, nej, jag tror fan inte, nej, är jag inte det. Jag tror inte Han hade du varit. Ja, det är så jävla dåligt på Disney så jag vet nej, inte. Nej, okej. Okay. Då, då lämnar vi det. Om du vaknade en dag och bodybuilding inte existerade, vad skulle du lägga all din tid på? Och passion? Um, oj, det finns ju. Jag hade nog försökt typ så här: hålla på med, vilket jag egentligen. Man kan ju det också, men jag hade lagt tid på fastigheter och så. Mm. Jag vad med det. Om um, din kropp kunde prata. Vad tror du den skulle säga till dig efter en tävlingssäsong? Det smala, smala jäveln. Mer mat, ja det är bra. Och vad tror du folk missförstår mest med bodybuilding-livsstilen när de ser dem utifrån? Jag tror att de tänker att man är, man är på ett visst sätt. Man är lite mer, ja men kanske lite aggressiv, lite. Tråkig. Det är mitt huvud, du vet. Mm. Ja, precis. Alltså helt helt i huvudet. Typ. Inte smart någonstans. Mm. Och min sista fråga. Vad jobbar du med? Jag jobbar både med online coaching och sen så kör jag kundservice också. Mm. Så jag kombinerar de två. Mm. Planen är att gå över till online coaching på ENTI. Mm. Där, där har du ökat jättemycket senast tiden, eller hur? Ja, det har gått väldigt bra framförallt nu denna hösten och det kommer ju ner till att jag har haft fler tävlande då, vilket gör att man kan lägga upp mer också mm. och det attraherar ju folk mm, också så det har gått väldigt bra nu, nu under hösten. Vem kan komma till dig då? Eller varför? Vem och varför ska, ska ha dig som coach? Ehm, egentligen alla. Alltså jag jobbar ju med alla sen så brukar det generellt bara falla i att de som kommer till mig också, de som är relativt seriösa. Kanske vill tävla framöver. Eh, men jag har också vissa livstidsklienter som bara vill få bättre livsstil. Eh, få bättre form och så. Mm, mm. Bättre matvanor. Eh, och varför de ska komma till mig. Eh, dels att för att jag har väldigt mycket erfarenhet. Jag har jobbat med flera olika coacher som Stefan Kinsell, Callum eh, och nu Martin Winston. Och det är så här, på något sätt så tar man ju alltid de goda bitarna från varje coach och lär sig någonting. Mm, mm. Ehm, och sen också att jag lägger väldigt mycket kärlek och engagemang i mina klienter. Ehm, lite för mycket ibland kan jag tycka. Fast det tror jag kommer att vara det är jätteuppskattat, tror jag. Mm. Ja, kan man hålla ja, men det? Ja, men det är lite på den nivån att om jag får ett meddelande mitt i träningen så Måste jag svara på det? Och ibland så måste man också kunna skilja på sin tid och 100%. kunna ta det lite efteråt också. 100%. 100%. Och det kan jag vara väldigt dålig på. 100 Grymt att du är ärlig med det. Men det är 100% sant att man måste kunna särskilja på egen tid och jobb. Liksom. Ja, exakt. det är superviktigt. Och även alltså typ som en om man får något medlande en fredagkväll. När man sitter här med tjejen och kollar film. Där kan jag också vara väldigt dålig på att inte svara. Men egentligen så, måste, alltså, så borde man bara svara dagen efter. För mm. man har ju sin tid också. Absolut. Jag är supernyfiken på att och, och veta vad du satsar mot nu. Eh, Tävling menar eller? Mm, ja, eller om du har någon på gång. Eller, vad du, eller om du har någonting du vill uppnå innan du tävlar. Eller? Uh, nej, alltså det jag vill uppnå är att jag vill få större kod. Eh, sen så har jag lite planer Inom eh, coaching Dock så kan jag inte gå ut med det eh, Men det, det har jag lite planer på eh, Exakt Det kommer typ i årsskiftet Så det är inte till jättelang kvar eh, Och sen så jag kommer tävla Om ett år ungefär så det blir ju hösten eh, 2026 På våren i Sverige först Och sen, sen hade jag velat tävla Den eh, som går i Prag bara för att eh, För den är så fet Ja <laughs> Ja, exakt. Och det går bra i tid, så var det ja. inte. Men fast sjuk kul att catcha upp med dig Victor. Asgötsur. Jättekul. Eh, ja, tack för att jag fick komma. med. Självklart, vi kände att det var, det var på tiden. och, och att ja, mamma, du, du har både utvecklats väldigt mycket på, på alla plan, så jag tyckte det var, det, var, det var jävligt kul att bjuda in dig. Och ta en sittning, och fler gånger kommer det bli. Jag tycker också det är kul, man, man morsar ju så här på gymmet för att man är typ, men man, fatt, man har ju sett varandra hundra gånger så här, men jag har aldrig liksom pratat med dig, så det var ju jättekul att få lära känna dig lite mer här. Ja, men det samma. det blir oftast ganska snabbt. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> jag är också sånt som inte brukar vilja prata med någon. Eller, Nej, så. men man morsar ju och så är det bra liksom. Mm, men stort mm, lycka ja, till och det blir spännande att se vad du eh, annonserar där vid årsskiftet. Eh, och vi ses väl på, på gymmet helt enkelt. Mm. Ja men det är vi, tack så mycket Järle god respekt